Sartele și, și mielul. Turbată, vipera încolăcită, Cată numai să muște și ucidă. Pe lângă ascunzișul din guturuga ei, Păștea un miel deoparte de, de alți miei, Fără să simtă, fără să o vadă, Și mielul cade pradă nevinovată, Din senin abestematului venin. Pe ute cât nici n-ai clipit, o mușcătură l-a și otrăvit. Ce ți-am făcut?" întreabă în agonie. Poate ai venit cu gândul. Cine știe să mă strivești? De aceea cere să te uci din vreme, punctul de vedere." Sunt și între oameni vipere și șerpi, ascunși în buturugă, otrăviți și sperpi și care se tem că toată lumea umblă să-i omoare.